Încer și pe pământ. El și sfânt. Da microfon este preotul Valeriu, care împreună cu un călduros bine v-am găsit iubiți ascultători, va aduce programul le 241 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem împreună cu preotul Niculiță, cel care a alcătuit un mărunc de meditații pe marginea fiecărui verset al noului testament ne aduce astăzi, iubiți ascultători, în fața capitolului 21 a Sfintei Evanghelii scrise de Apostolul Luca la versetul 7. Am avut o serie de meditații pe marginea acestui verset, meditații cărora le vom adăuga pe cele ce urmează în deschidere și pe care, din motive de timp, nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute. Mai înainte de aceasta, haideți însă să mai citim o poezie scrisă de fratele Costache Ioanid, intitulată Ascultă, pe care am găsit-o scrisă în volumul Porumbițe Albe. Ascultă! Se aude un glas, se aude o șaptă ciudată și poate în piept un talaz începe să bată. Ascultă! Ori nu mai cunoști și totuși atât de aproape, în el e un fremăt de oști, un murmur de ape. Ascultă! Ce largi simfonii! Și parcă de mult înainte ți-era cunoscut, nu-l mai știi? Ia du-ți aminte! Odată când primul păcat te-a frânt sub povară, atunci ți-a vorbit răspicat prima oară. Apoi, ți-amintești? Undeva se vorbea de Isus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama, era a doua chemare. De atunci din zori când te scol și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbește și simți un fior, dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost? Conștiința te întreabă. Nimic, o părere. Nimic? Să te ascunzi cu o minciună? Nimic? E un duh ce se joacă? E un foșne de frunze? O glumă? O vorbă de clacă? Ascultă! Acel ce-ți vorbește prin visuri prin bolta senină E glasul ce în veci poruncește să fie lumină E glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă Și pomul, și leul, și gâza ce zboară, și omul E glasul ce în raiul pierdut pe urmele șaptei infame striga către omul căzut, Adame! E glasul rostin cu amar o sânda ce-a fost să rămână. Țărână, întoarce-te, dar din nou în țărână! E tunetul larg pe Sinai ce-a din cer printre stele poruncile sfinte, dar, vai, cât de grele! E glasul de sute de ance tot mai puternic străbate, Verice de voi, cei sărmani, cu inimi curate, căci tatăl atât va iubit ca dat fiul său sub o cară, ca oricine crede în el să nu piară. Și toate acestea ce sunt? Un foșnet zadarnic de toamnă? Chemarea părintelui, spând nimic nu înseamnă? Ascultă! Cu același ecou, acel ce dă viață și pâine. Din nou îți vorbește, din nou, acum, dar mâine. Ascultă, el vine curând să cheme pe nume pe-ai săi. O, cum vei privi tremurând anorilor norilor căi? Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă. Deci, vino acum la Isus și ascultă. Amin. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și pe care acestei poezii din nou ne chem la Tine. Fie te rugăm ca ascultarea mesajului care urmează să ne determine să primim această chemare minunată, să ne întoarcem inimile la Tine, primindu-L pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al sufletelor noastre. Amin. and și totul you will be to Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu, pe care, așa cum l-am anunțat în deschidere, îl avem pentru început în versetul 7 din Luca de la capitolul 1. Versetul sună în felul următor. Învățătorule, l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Iisus le spune ucenicilor care îi arătau splendoarea templului că vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Când au auzit ei vestea aceasta, au întrebat pe Domnul Isus, așa cum am citit versetul, cu privire la timpul când se vor împlini aceste prorocii. După cum am citit, întrebarea aceea este o întrebare dublă. Ei voiau să cunoască exact ziua și semnele nenorocirii care se apropia. Domnul Isus răspunde numai la ultima întrebare, în timp ce la prima, Face doar aluzii generale. Semnele premergătoare pe care le-a dat Domnul Isus sunt așa fel încât, deocamdată, ele urmează să fie văzute numai prin dărâmarea Ierusalimului. Abia la sfârșitul veacului ele se vor arăta în deplina lor grozavie. Prin răspunsul său, Domnul Isus a pus în lumină mai multe lucruri care vor începe cu dărâmarea templului și vor urma unul după altul până la sfârșitul veacului. Un adevăr trebuie să știm. Dumnezeu ne descopere numai lucrurile de care avem absolută nevoie pentru desăvârșirea lucrării Lui în noi și prin noi. Celelalte lucruri sunt în grija Lui și să avem de plină încredere că El conduce totul desăvârșit de bine spre ținta fericită. Slăvită fie înțelepciunea Lui. În versetul 8, Domnul Isus, dă răspuns ucenicilor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 dacă umblă cu nebăgare de seamă și nu vrea să asculte de glasul adevărului. De aceea, Domnul Sus în bunătatea și în purtarea de grijă față de ucenicii săi de atunci și din toate timpurile a dat îndemnul puternic, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Trăim într-o lume plină de tot felul de păcate, dar păcatul vicleniei și al fățărniciei ocupă un loc de frunte pe scaunul de domnie al veacului. Amăgitorii de tot felul s-au înmulțit și se înmulțesc mereu, făcând victime nenumărate. Cine însă este stăpânit de Duhul Sincerității în căutarea adevărului, și cine are necurmat ochii credinței deschiși, nu poate fi amăgit. Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu. Adevărul este unul singur. Și el nu trebuie în niciun fel modificat dacă omul vrea cu adevărat să ajungă la mântuirea și fericirea veșnică. Datoria omului este să cunoască adevărul și dreptatea, chiar dacă pentru lucrul acesta ar trebui să plătească un preț mare să dea totul. Nimic nu-i mai plăcut și mai necesar ca adevărul, pentru că nimic nu apără viața omului afară de adevăr. Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva! căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul! Înaintea Hristosului adevărat, vin totdeauna Hristos mincinoși. Înaintea adevărului, vin imitațiile Lui. Cine are ochi duhovnicești deschiși, cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu poate fi înșelat. Nu în numele gol a Lui Hristos, ci în felul de a fi, de a trăi ca și Hristos, în gândirea și trăirea lui Hristos, aici aceasta este adevărata mărturisire a lui Hristos, care face bine omului păcătos spre mântuirea și desăvârșirea lui. Cine se folosește de numele lui Hristos, dar nu are felul de a trăi, felul de a fi a lui Hristos, este un amăgitor și nu trebuie crezut. Să fim cu mare băgare de seamă la acest lucru și mai ales să cunoaștem felul de a fi al lui Hristos. El nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici politician, nici părtinitorul vreunei clase sociale, nici apărătorul păcatului, ci el este deasupra acestora. Și cine zice că l-a primit pe el ca mântuitor și ca domn, trebuie să semene cu el să aibă felul lui de a fi. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Mântuitorul folosește lucrarea sa duhovnicească numai oameni născuți din nou, care au felul lui de a fi. Ei pot aduna cu el pentru că numai ei știu ce adună el. În versetul următor, la versetul 9, Domnul Isus începe să le facă de cunoscut ucenicilor semnele însoțitoare ale vremii când toate aceste lucruri se vor întâmpla și El le spune. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Ucenicilor săi le spunea Domnul Isus aceste cuvinte de lumină și întărire, adică fiilor credinței, nu lumii. Ei trebuie să-și păstreze pacea și încrederea nezguduită în cel ce este izvorul binecuvântărilor, când peste lume se abat mari necazuri. Frământările și nenorocirile din lume nu pot produce nicio pagubă duhovnicească a, celui a care și-a încredințat cu adevărat viața în mâna Domnului Isus. Războaie și răscoale sunt și în lumea nereligioasă și în lumea religioasă, dar creștinul adevărat nu este omul războiului și al răscoalei. El este omul păcii, iar blândețea este unul din semnele cele mai vădite în ființa lui. Tulburările din lume nu pot fi înlăturate, oricât de mult s-ar trudi omenirea. Ele trebuie să se întâmple ca să umple paharul fără de legilor și experiența cu păcatul să fie desăvârșită pentru ca să nu se mai repete în veșnicie accidentului Lucifer și al lui Adam. Războaiele și răscoalele fac parte din cortegiul de dureri care însoțesc lumea pe drumul către sfârșitul ei. Ele sunt roada nemulțumirilor de tot felul, a egoismului și a mândriei omului. Cu Duhul lor, ucenicii Domnului Isus sunt deasupra a tot ce se petrece pe pământ și pășesc cu hotărâre, fără să se înspăimânte, spre ținta lor fericită. Credința îi adăpostește în Mântuitorul lor scump, Isus Hristos. În versetul următor, la versetul 10, Domnul Sus continuă și le spune: Apoi, un neam se vasculam împotriva altui neam. Și o împărăție împotriva altei împărății. Ceea ce vine din Dumnezeu nu se scoală împotriva a ceea ce vine din el. Focul nu se împotrivește focului și nici apa nu se împotrivește apei. Numai naturile deosebite se luptă una împotriva celeilalte. Ceea ce este de aceeași natură, de aceeași fire, se contopește formând o fericită unitate. Nemurile și împărățirea de pe pământ nu sunt născute din Dumnezeu, nu sunt lucrarea lui, și de aceea se ridică și se luptă unele împotriva altora. La fel și confesiunile religioase. Ele nu vin din Dumnezeu, de aceea se luptă unele împotriva altora, urându-se de moarte și culmea ironiei în numele lui Isus. Toate războalele și răscoalele de pe pământ nu-și au obărșia în Dumnezeu. Nimic din ceea ce seamănă ura și moarta între oameni, nu vine din Dumnezeu. Goana după întâietate și mărire, după îmbogățire și exploatare, nu-și are izvorul în Dumnezeul cel sfânt, drept și plin de dragoste. Cine urmărește, cine strâmbtorează și prigonește pe aproapele său, nu poate să fie din Dumnezeu, ci vine din cel rău. Cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc, așa cum se vede și la Galateni 4,20 și 9. În preajma venirii Domnului Isus, toate cele de pe pământ devin mai agitate, mai pornite unele împotriva celorlalte și ura este mai crescută pentru că răul trebuie să-și atingă culmea lui. Deci Domnul Isus le spune ucenicilor că un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Acolo unde este păcat, este și luptă. Și ceea ce este mai scârbos este faptul că în numele dreptății, în numele Dumnezeului dragostei, se urăște și se omoară pe pământ. Cine are Duhului Dumnezeu, vede lucrul acesta și nu va amesteca binele cu răul. Repet, ceea ce este din Dumnezeu nu luptă împotriva a ceea ce este din Dumnezeu. Ceea ce este ceresc nu se ridică împotriva ceea ce este ceresc. Să știm bine adevărul acesta ca să știm să ne păzim. În versetul următor, la versetul 11, Domnul Iisus prezintă alte semne însoțitoare ale sfârșitului veacului în felul următor. Pe alocurea vor fi mari cu tremurile de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. De la căderea omului în păcat și zgonirea lui din raiul lui Dumnezeu, au început să vină pe pământ toate nenorocirile aducătoare de moarte. Și ele merg mereu crescând, până când împărățiile lumii vor trece în mâinile lui Dumnezeu și ale Hristosului Său. Iată de ce, în preajma venirii Domnului Isus, necazurile și frământările de tot felul, atât fizice cât și spirituale, vor crește și ca număr și ca intensitate în tărie. Versetul de mai sus amintește doar câteva din necazurile care sunt pe trupul omenirii și care cresc și se întăresc cu cât ziua Domnului se apropie. Pe alocurile vor fi mari cu tremurile de pământ. Numai de la începutul secolului 20, potrivit celor arătate de istorie, cu tremurile de pământ s-au mulțit și au făcut mai multe victime decât în celelalte secole. Peste 650.000 de morți în decurs de 75 de ani. Numai în anul 1976, numărul victimelor au depășit 150.000. Oamenii de știință spun că activitatea seismică tinde să devină ciclică și mai abundantă. Cutremurile însă nu sunt numai fizice, ci și spirituale. O rânduire a lumii se tremure din când în când și se produc mari schimbări în mijlocul ei. Cine s-ar fi putut gândi la o schimbare atât de rapidă în istoria comunismului? Tot ce este născut și zidit pe pământ, în felul de a fi al pământului, se cutremură și se va cutremura în continuare. Aceasta este o lege de la care nu există abatere. Următorul semn despre care vorbește Domnul Isus, tot în cadrul acestui verset, este Foamete și ciumii. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Repet gândul de mai sus. Toate cele ce vor veni vor fi atât fizice cât și spirituale. Trebuie să nu uităm lucrurile acesta. Chiar Cartea Faptele Apostolilor arată o foame mare pe vremea împăratului Claudiu, așa cum vedem la capitolul 11 cu versetul 28. Istoricii Iosif, Flaviu și Tacit vorbesc despre semne ciudate și spăimântătoare în Iudeea, dar toate acestea nu sunt decât începutul durerilor. Pentru adevăratul cenic al Domnului Isus. Toate necazurile și frământele veacului acesteia nu-i aduc nicio pagubă duhovnicească dacă rămâne ascuns în Hristos, printr-o credință ascultătoare de Cuvântul Lui. El așteaptă în liniște și cu încredere desfășurarea evenimentelor, pentru că toate lucrează înspre binele Lui veșnic. În versetul 12, Domnul Isus vorbind mai departe cu ucenicii, referindu-se la această. Problemă, le spune. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor pregoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea drăgătorilor din pricina numelui meu. Vedem că lucrarea de împotrivire a diavolului față de Dumnezeu este ca o scară. Prima treaptă, vorbește Domnul Sus, înainte de toate este prigonirea adevăraților slujitori ai lui Dumnezeu. Pe ei îi urmărește el întâi, pe ei vrea satan să pună mâna, căci dacă scapă de ei, gândește el, celelalte lucruri sunt mai ușor de biruit. Înainte de toate necazurile și frământările de pe pământ, se observă prigonirea creștinilor adevărați. Cine deschide paginile istoriei vede limpede lucrul acesta. Și din partea autorităților, cât și din partea rudelor și prietenilor vechi,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 Tertulian, un învățător creștin din secolul 3, spune așa: "Nimic nu simte piciorul în cătușă când inima, adică gândul, este în cer." Cuvântul sinagogă înseamnă întâlmăcire adunare la un loc, adunare religioasă, locul unde se săvârșesc actele de cult la evrei. Deci, mai întâi din partea cultelor religioase au de suferit credincioșii Domnului Isus pentru că ei, înălțând numele Lui în felul Lui de-a fi, le deranjează în felul lor de-a fi, așa cum Domnul Isus deranja religia iudeilor. Domnul Isus propovăduia unitatea tuturor credincioșilor și ucenicii de astăzi care propovăduiesc unitatea tuturor credincioșilor ca și El, au de suferit ca și El, pentru că unitatea tuturor credincioșilor înseamnă desfințarea barierelor dintre culte, iar desfințarea barierelor dintre culte Înseamnă că mulți dintre ei își pierd scaunele, după urma cărora au slavă de șartă și câștig mărșap. Din pricină aceasta luptă religiile împotriva Domnului Isus și împotriva ucenicilor care propovăduiesc unitatea între credincioși, unitate pentru care Domnul Isus a rugat fierbinte și stăruitor în ultima sa rugăciune pe pământ. În câteva rânduri întâlnim în parcursul capitolului 17 din Sfânta Evanghelie de la Ioan, unde Domnul Isus face rugăciunea împărătească, în câteva rânduri, deci, întâlnim acolo dorința Domnului Isus ca toți să fie una. Desigur, cultele religioase care doresc să-și facă toate împărțirile lor sunt derajate de ideea unității și de aceea stârnesc ei această prigoană aprigă împotriva credincioșilor adevărați. Felul de a fi al Domnului Isus nu este nici confesionalist, nici naționalist, nici părtinitorul de unei clase sociale, ci el este deasupra acestora. Și cine vine la el, dovedește lucrul acesta prin faptul că a primit felul lui de a fi în trăirea lui. Arată, deci, Domnul Isus aici că vă vor arunca în temnice, vă vor târâ înaintea drăgătorilor din pricina numelui meu. Numele Domnului înseamnă felul lui de a fi. Pentru un nume gol, nimeni nu te prigonește ci pentru viața care ține de numele acesta. Așa cum am amintit, dacă noi trăim felul de a fi al Domnului Sus, propovăduind unitatea credincioșilor de pretutindeni în numele Lui, atunci se ridică împotriva noastră cei cărora le place să împartă, să dividă, la fel ca și satana, care, așa cum am mai amintit, îi vine numele diavolul, vine de la numele diabolos, ceea ce înseamnă aruncă în două părți. Din pricina vieții Domnului Iisus, pe care ne-am însușit-o prin nașterea din nou, din pricina felului său de a fi pe care îl înălțăm necurmat, suntem prigoniți și urâți de oamenii lumii acesteia, mai ales de oamenii religioși. Dar ferice de noi, dacă nu avem decât vina aceasta, suferim cu bucurie orice necaz, pentru că ne asemănăm cu Mântuitorul nostru. În versetul următor, la versetul 13, Domnul Isus explică ucenicilor Motivul pentru care vi se vor întâmpla toate aceste lucruri. Citim versetul. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Iată deci motivul pentru care și Domnului Isus trebuie să treacă prin aceste împrejurări grele, adică unul din motivele acestea. Atât în Universul lui Dumnezeu, cât și în viața credinciosului său, nimic nu-i la întâmplare, ci totul este rânduit după un plan desăvârșit cu un mare rost. Evenimentele care se vor petrece pe pământ înaintea venirii Domnului Sus, cât și prigoanele și necazurile din viața slujitorilor săi, au în vedere mărturia care trebuie depusă spre înălțarea numelui său și a lucrării sale. Nu te neliniști, ucenica lui Hristos, fratele meu, pentru tot ce vine peste tine din partea lumii și chiar din partea celor mai dragi ai tăi, din pricina numelui Hristos. Tu trebuie să înduri toate acestea ca să fii o mărturie pentru el, o pricină de mântuire pentru alții, iar tu însuți să devii mai ceresc prin răbdare. Sfântul Gregorie de Nazianz spune așa. Pentru mine nimic nu contează decât lucrările care aduc cerul mai aproape de pământ sau care ni-l aprind mai tare în suflete. Aceste lucruri, spune Domnul Iisus, vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Când știm că suntem așezați în mijlocul lumii ca să fim o mărturie pentru Domnul Isus Hristos, trebuie să ne purtăm la înălțimea acestei chemări și să-i mulțumim necurmat pentru acest mare har. Slujba aceasta ne obligă la o trăire înaltă și liberă de orice robie. Ca să mărturisești despre lumină, trebuie să fii tu însuți lumină. Ca să mărturisești pe Hristos, trebuie să ai trăirea Lui, felul Lui de a fi în tine. Altfel, totul este zadarnic. Adevărata viața creștină este numai aceea care mărturisește pe Hristos. Creștinul de formă nu-i creștin, după cum forma de pâine, e vorba despre un tablou care reprezintă pâinea, nu este pâine în sine. Domnul Isus ne-a așezat în mijlocul omenirii ca să fim ca El, pâine și lumină pentru mântuirea altora. Ferice de noi! dacă ne înțelegem rostul și nu ne abatem de la împlinirea voiei Lui. În versetul 14 Domnul Isus le spune, Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde. Iubiților, memoria bună este păstrătoarea vieții. Țineți bine minte. Dacă nu ți bine minte că drumul pe care mergi duce spre prăpastie, vei pieri în prăpastie. Dacă nu-ți bine minte ora când trebuie să plece trenul și mergi mai târziu la gară, mergi în zadar. Dacă nu-ți bine minte cuvântul lui Dumnezeu ca să-l împlinești, îți primești duiești mântuirea. Memoria se păstrează sănătoasă și trează prin înnoirea celor învățate, prin aducerea minte, prin stăruință în de adevărului. Să nu slăbești frâul, ci ține-l bine strâns ca să nu te abată calul memoriei din drum. Țineți bine minte! Memoria este ca apa pe care o iei în pumn. O păstrezi numai dacă ții degetele bine lipite. ai Domnului Sus, frații mei, voi știți că prin lumea veacului de acum nu aveți altă cale de urmat decât calea crucii și voi, de bunăvoie, ați primit să mergeți pe ea. Nu vă temeți! Cel care va răscumpăra printr-un preț așa de mare nu vă va lăsa singur nicio clipă, nu va îngădui să se piardă nimic, ci lucrarea începută în voi o va duce la bun sfârșit. Fiți liniștiți în mâna Lui și încrezători în cuvântul Lui. Slujba la care ați fost chemați este slujba Lui. Steagul pe care trebuie să-L înalțați este steagul Lui. Focul pe care trebuie să-L purtați este focul Lui. Iar bucuria și câștigul mare din încrederea aceasta puternică în el este partea noastră care o manifestăm. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să ținem bine minte adevărurile Lui Dumnezeu și prin aceasta vom fi fericiți aici și în toată veșniția. Aici se încheie, ubiți ascultători, programul L241. Chi very